За Янушем і Комулео, також на буланах, підібраних один в один конях, по десять в ряд, у срібних із зерцалами кірасах, у накинутих на плечі рисячих і вовчих шкурах, при шпагах і палашах, з чорними й білими на спинах орлиними крилами, а литі у сідла, розглядались на острозький народ гусари. Їх було небагато, всього кілька сот, та оці кілька сот. Князь Василь знав, коли вони лавою кидаються в чорні хвилини бою, варті іншої тисячі. За гусарами підгецували у сідлах ще зовсім молоденькі, червонощокі, у касках-шоломах із плюмажем гонорові шляхтичики, легка кавалерія, драгуни. Кінець другої доріжки першої касети для подальшого прослуховування змініть положення перемикача доріжок. За ними, без мушкетів, мушкети везлися на фурах. Важко перемовлялися жовніри з одвислими під очима мішками. Жовніри і тут, ще лише вступаючи в острог, вже блукали по місту поглядами. Запам'ятовували деякий шинок і корчма. За жувнірами в розтебнутих сурдутах і свитах дехто вже без шапоки з піснями йшло і їхало на возах кілька тисяч панцерних товаришів. Шляхецьке ополчення. Ці гультяї-ополченці дратували єзуїтів, що рочисто твердооко і зашнурованими губами в чорних сутанах просувались на конях позаду них. Побачивши єзуїтів, князь Василь не посміхнувся збриджено, не змружив у синій проталині ока, а ж подумав про Януша. «Ну що ж, синочко, ведеш їх?» «Ведеш?» «Веди, веди!» Сивою бородою він тернув по сивому замурованому морозом вікні і повернув голову в інший бік, туди за горинь, на засніжений схід, де з Білої церкви разом із запорізькими козаками йшов їм на зустріч Косинський». На перший погляд здалося, що князь Василь вже ніби Косинського і виглядав. За єзуїтами в каретах, ридванах або й просто на друндульках чи однокінних возах-чортопхайках, хто на чому і як сунула хмара усіляких орендарів, офіціалістів, дрібної та зовсім дрібненької шляхти, яка не сьогодні-завтра, з ласки їхнього ясного свинцоного патрона Януша, Мала стати старостами і підстаростами, городничими і комендантами, управителями і наглядачами, землями, водами і лісами, в українських містах, містечках і селах. Ще при в'їзді в Луцькі ворота Януша Остройського зустрічала надвірна сотня його батька. П'ятсот по двісті п'ятдесят з кожного боку спокійних врівноважених здоровинів. Усі у червоних з галицького сукна святкових жупанах, усі у чоботях, у сірих з червоними шликами в смушевих шапках, у синіх шароварах, продублені вітряними морозами з гідною поставою. Напіввитягненими з піхов шаблями вони вітали польське військо. Януш прикрив нагайкою від сонця очі, хитнув головою і посміхнувся. З краю біля дороги в темно-синьому жупані сидів на молодому коні їхній сотник. Проминувши його, княжато раптом обернув до нього голову, затримав на сотникових плечах свій сірий зимовий погляд і посміхнувся ще раз. Тепер вже тепліше і приязніше. Щось видно Янушеві Остройському несподівано спало на думку відчув цей наливайко та не надав значення. «Мабуть», – подумав він, «за першим разом Януш мене не згадав, тому й оглянувся». Під серцем у Северина ворохнулося щось холодне. Петро бур, йорзнувши на коріпоці позаду, прошепотів. «Ти диви, Северине, впізнав». «Та ніби», – відповів йому наливайко. Жбур знову схилився до гриви коріпочки і зиркаючи на гусарських коней, продовжив звичну для свого коня балачку. Ти лише глянь, які у людей коні, які коні, як писанки, а ти у мене хто? Та з тобою не те що так на людях стояти, ай овець соромно степу пасти. Коріпочка винувато кліпав очима, згоджуючись і видно було по ньому, що він і справді заздрісно дивиться на породистих під гусарами жеребців, так само, як і на вітроного наливайкового свата, що відкопили в губу і з і на поляків, і на своїх козирив вухами. Януш заходив в острох, як тріумфатор. Вигнані Косинським з правобережжя Дніпра Ксьондзе і шляхта вітали його як свого збавленика. Собаки гавкали, дерли горло півні, ворони каркали, горобці цвірінькали, дітворня билась навкулачки, корчмарі вискоблювали у корчмах столи до білого, корчмарихи застеляли ліжка хрусткими чистими простирадлами. Гіудеї раптом заговорили по-своєму. Польські молодиці поїдом їли очиму одна одну і пропихалися до значих собі ціну гусарів поближче. Німці і литовці викочували з льохів бочки, вірмени різали баранів, греки шаткували свіжу капусту, італійці місили тіста. Лише сербські і болгарські купці, гревні прихильники православ'я, накидали штельваги на двері своїх лавок, зачиняли їх і нишком спльовували на Янушеве військо через плече. Не було видно на вулицях ім'ящано-строжан. Поховалися по хатах, кузнях, майстернях, коморах, стайнях, пекарнях, кушнірнях, шорнях. І так тихенько сиділи. А Петро Конашевич садив у дзвони. Чепившись за прив'язане до мідних бил язиків мотузятче просунувши в петлі ноги, він витанцьовував, корчився на мотузках, Смикав то за одну, то за другу, а то й за кілька разом І вибивав із дзвонів усе, що в дзвонах було Сорочка на Петрові тріснула, то він її, аби не заважала, скинув І тепер його бугриста, як снігова кучугура спина Корчилася і танцювала у слід за руками і ногами Знизу з верхнього щабля драбини теж обома руками смикала Петра за холошу синьока Паненка і кричала, «Ти що, сказився? Ти ж усі дзвони пов'єш, злась уже. Покидай, бач, розійшовся». «Я розійшовся, бо я такий. Двіницю розвалиш? Не чую!» – кричав її у відповідь Конашевич, та гамселив билами, і у нього виходило так, що дзвонив не на славу і вітання польському війську, а бив на сполох.